Uruina kolaboraria naiz, behi esnekuekin eta usaiaba dugu esne gordina, saltzia, eta nahi ginoen zabaldu produktu berriekin, eta nahi ginuen orduan jogurta proiektu hori, e, pentsatu eta pre presentatu dugu guen proiektua erri elkargoeri, eta azkeniak azkeneak atxekia izan da, orduan sifra batzuk esateko, E, laboratorioa izanen da begehun mila eurotik goiti eta no e, LG elkargoa laguntzen du berogeita e, lau mila euroakte. Mm. Orduan ortegoiti, guain guri planoak egitera eta bankuak, bankueri guen proiektua presentatzia eta onartzia guen e, proiektua lujetik luch, ateratzeko. Eta horiek denak egiteko bi urteritu. ditu. Berrogoi tanmar, berrogoi tanabost bai jesten ditugu egunero eta gero, badugu beste fabrikabat, bi hektara patata transformatzen du e, chipsetan. orduan janeko badugu oitura e, bante direkte leku kuari egiteko, hor duan nahi dugu zabaldu proiektu berri jogekin mm. jogurta eginez. Zuen jogurt proiektu berri hau izanen da, e, bere oniarrian da, kalitatea, eta zuzeneko salmentea nola izanen da? E, segur behar da, E, kalitatea egin behar da. Ezin duzu saldu, jogurta bat edo beste mozkin bat, ez balin bada kalitatekoa. E, laborari e, argazkia egresa da, behin saltzeko. Baina produktua txarra balin bada, ez duzu bigarren bat eta iruagren bat salduko. Orduan, kalitatea garrantzitsuena da e, egin behar dela. Eta gero, komerzial partea badugu jadanik klienta batzuk eta zabaldu beharko da, produktu berri horrekin, eta behar ba eskolako kantinak eta horiek denak zabalduz, baina horiek denak onion ez, ez dakigu nola e, ze atetik pasatuko eta haute txiak bai edo ez. Hemen urruñan gira, gune periurbano mate haran desakegu, jende hain izbizidea urruñea donia loitzuneen e daien gure hontan, eta bada presio handi ba, lur presio handi ba bada, inmobiliario presio handi ba bada, eh, zema tektara ditu zuet, azuek nola ikusten duzuet presiori laborantzarekiko, zuen laborantzarekiko? E, Beroitama bost behien zat, baditut bergoi ektara inguruan, eta guen ideea eta presi, presioak eta ez da lurrik zabaltzeko, orduan gure proiektua behar du asmatua izan, e, egun batez, hemendik amak bat urte edo hola, e, beti presioa fron, uh, lurrekoa goitik gaten balin bada eta gero eta lur gutio balin bada, gure proiektua behar du, Horaino bizi eta proiektu hori sartzen da, esne gutikin iten da jogurt anitz, hor egun batez luh, luhake galduta, behiak txikitzen ditut eta nere fabrika segitzen dela.